younadi ya rabbi ya rahayaadi ya qalbi qalbi younadi ya rabbi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد صحب صح الله إزاه الله الله سبحانه وتعالى أنك صلوات السلام لقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم i na njegove ashabi, na sve one koji ga slijedi do sudnjega dana. Pri nego što počnem, hoću da se zahvalim organizatorima i aktivistima ovdje u Oazi na ovom dočeku i hoću da kažem da mi je čast se s vama ovdje družiti. Drugo što sam postivno iznenađen sa vašom džamijom i nekako čovjek kad uđe osjeti nekako osoba neki onaj osjećaj sam imao i vaš imam koji nako lijep uči. Još poznato da kažemo od tih da kažemo od davnina je Tuzla poznata po tom nekoj crvenoj boji, ali ono što uljeva, na, uljeva nado jeste upravo vaš džemat koji je u vašoj džami i ne sumnjam da su i druge džamije sigurno posjećene i upravo evo omladina je isto svjedok promjene na bolje i ove tuzle i bošnjaka i uopšte dokažemo ona islama na ovim prostorima. Allaha molim da popravi i da još da berit ćete ovome i da još bolje bude nego što je sad stanje. Ahlu sunnah ol džemaa. Znači sljedvenice sunneta i džemata. Upravo pričali smo i govorimo o ovom džematu i o vašem džematu. to ako se može nazvati džemat ili vaše odruženje. To je ono što da kažemo, islam daje ili stavlja, da kažemo, akcenat. Čuvanje žemata je ogromna stvar. Ako bi se čovjek vratio na, da kažemo, datiranje islama na ovim područjima, na ovim prostorima u Bosni uopšteno, vidjet one džamije su svjedoci, ili ovakve džamije, ili inače, te naše stare džamije su svjedoci subhanala iskrenosti da kažemo ljudi koji su prihvatili prihrali, prihrali, ili prigrlili da kažemo islam. Mi, dobro, mi smo svjedoci da naše džamije datiraju od preko 500 godina i održale se. Meni je isto posebno zadovoljstvo kad čovjek uđe recimo u, kod nas u Sarajevo, jer svi smo ušli u, u Gazi Husqlubjagovu džamiju i one stare naše džamije. Pa se čovjek okolo zapita otkuda su one toliko godina pretrpjele, a bošnjaci, da kažem njihovi, da kažem posjetitelji, računa se 11 ili 13 genocida, su pretrpjeli na ovim prostorima. I sve je bilo, da kažem, usmjereno i upereno, da kažem, da se sruše. koliko je džamija porušeno, nijem se ne zna ni temelj. Nema znači ni temelja njihovi. I Allah samo znao će se ikad više izgrati na tim temeljima te džamije ali je to malo da se čovjek samo vrati na i jedan od da kažemo dokaza da je Allah sačuvao recimo jednu tvrđavu ili jednu građevinu ili jednu džamiju pogotovo da kažemo građevinu tog vjerskog tipa razlog glavni da znate je iskrenost onih koji su kažemo u vakufeli i oni koji su se pobrinuli za taj obik i ovdje hoću da napomenem stvar koja koju hoćete da ostane, stvar koja, znači, razmišljate da ima dugotrajno da, da, da se ljudi koriste toj stvari, ili vaše udruženje, ili vaše prostorije, ili vaša, da kažemo, ideja, ili vaša misla, najviše će, da kažemo, uroditi plodom i najviše, najviše će dati, da kažemo, rezultata i opstaće i ostaće onda kada čovjek hvala, popravi, da kažemo, taj nijet, odnosno očisti svoj nijet, zbog čega nešto radi. Nema sumnje da ovakva, da kažemo, druženja sigurno ne manjka, da kažemo, nijeta i da kažemo tog iskrenog nijeta. Zato Allah dao dao vi imate ovdje, da kažemo, mladinu koja je spremna da živi, da kažemo islam. I nema sumnje da samo čovjek koji onaj koji sprovodi islam, znači u dijelo, jer islam nije samo da čovjek kaže la ila ila la, da vjeruje ili da se zove Hasan ili Muhammed ili Nihad ili Hoseid i da će sa tim biti spašen. Biće spašen onaj koji je prihvatio da kažemo iman kao vodilju u svome, odnosno islam vodilju u svome životu. I jedino onaj koji bude spojio, znači riječi i dijelo on će biti od onih koji su spašeni. Laha molim da budemo od onih koji će razumjeti, šta je islam. Da islam nije samo znači da kažemo ime ili da kažemo slovo na papiru, nego islam da se čovjek žrtvuje. Sam islam znači od riječi esleme, evo istesleme. U arabskom jesku se kaže kada čovjek zarobi zarobljenika, kaže eslim, znači evo isteslim, znači predaj se. Mi kažemo u našem ratu, evo u proteklom, kada je bilo, i bilo je tiza robinika i sa naše i sa njihove strane ono predaj se. Znači vidiš čovjeka, da kažemo, neprijatelja, tražiš od njega predaj se. Bukvalo riječima predaj se. Islam znači od riječi isteslim, znači predaj se esleme, istesleme, znači predati se kome? Predati se Allahu subhanahu wa ta'u. Znači zato mi moramo, znači se predati Islamu živjeti islam a islam upravo traži od čovjeka ne samo da on živi islam nego da prenese na drugi e, shodno ovom da kažemo u toj nekoj konstantaciji e, <clears throat> Allah subhanahu ta'ala je poslao meleka da uništi jedan narod pa je ovaj melek koji je poslao da uništi narod naišao je na čovjeka koji je bio predan Allah bio vjernik pa se vratio Allah kaže Allahu, gospodaru kaže u tom mjestu ima čovjek koji je pokoran tebi, koji ti obavlja da kažemo sve te ibadete. Pokoran, znači potpuno. Kaže Allah smatala, vrati se i kaže od njega počne. Vanova. Šta je razlog što je Allah naredio da od njega otpočne, da kažemo kažnjavanje naroda? Upravo što taj čovjek je živio, razumio vjeru, živio vjeru, međutim nije prenio na drugi. I onda Allah poslao, znači kaznu, Jedan od razloga, da kažemo, kazni tog naroda jeste upravo što nisu oni bili pokorni Allah subhanahu wa ta'la i mi ćemo večeras upravo povezati ovu temu večerašnju i ona jeste nagovještena iskušenja to je da kažemo kader ili određenje muslimana Zato Allah subhanahu wa ta'la kaže E hasiben nasu, ej jutreku, ejjekulu amena, ohum lajuftenu Olekad fetemnel ladine min kablihim وَلَيَعْلَ مَنَّ اللَّهُ لَذِينَ سَدَكُوا وَلَيَعْلَ مَنَّ الْكَذِبِينَ Kaže, zar, će, zar misli ljudi da će biti ostavljeni? Ljudi, pogledajte, ovdje došlo, znači, ne muslimani ili mu'mini, nego ljudi uopšteno. Znači, kaže, zar misli ljudi da će biti ostavljeni na miru? Nim se neće dešavati, znači, iskušenja i belaji i sve ti da kažemo, ne da će koji koje se dešavaju da kažu u jednom čovjeku. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni onda kada kažu mi vjerujemo. Čovjek kaže la ilaha ilallah i dolazi u džamiju i potvrdio dijelom svoje la ilaha ilallah. Jutre ko je kulu amanna uhumna juftenun a da im nećemo kaže mi poslati iskušenja odnosno ispit da vidimo Kaže oni polavljamno ih testirano, a i testirali su nas, kao što su testirali one prije nas. Iskušavali, zbog čega? Sla li Allah, Molitva Allahu, svoj plešni narodu belaje, nedaće iskušenja, razno da kažemo onaj belaje. Kaže, "Ola ja l'amna Allahu el Kaže da bi Allah znao one među vama koji su iskreni. I da bi Allah znači, razdvojio one koji su neiskreni, koji lažu. Koji kažu mi vjerujemo, ali na djelu nisu pokazali. Tako da je sunnet Allaha subhanahu wa ta'la, znači put, da kažemo, vjernika, za zasigurujenih zna kogod kaže la ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah, da znači će ga Allah iskušati onaj koji se odlučio da nek se odmah zna. Mi smo, da kažemo, društvo koje je, da kažemo, u toj tranziciji. Mi smo bili društvo koje je dobro se držalo, da kažemo, vjere. Unazad, da kažemo, prije komunizma bili smo, dok su bili ovdje osmanlije, da kažemo, islam je doživio tu procvat ona, i novim prostorima ovdje. Bošnjaci su bili, da kažemo, privrženi vjeri. To je došao, da kažemo, ti e, sistemi koji su dolazili unazad, da kažemo, komunizam je najviše unazadio Bošnjaka podvoje da kažemo od vjere. Međutim ono što se desilo nama u proteklom ratu kaže Allah Subhanahu taala, znači ishodno u ovom ovoj temi večerašnjoj, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabta eydikum o ya'fun katir." Kaže nije se, kaže ni jedan musibet, wa ma neće vas zadesiti ni jedan musibet, kaže osim što su vaša, vaša znači ruke onaj zaslužile. Ni musibet neće čovjeka zadesiti. I ovdje se postavlja pitanje, kada čovjeka zadesim u Sibet ili e, Belaje, da li je to iskušenje, da li, odnosno da li je kazna, da li je iskušenje ili da li Allah hoće da ti digne, znači, onaj stepen. I, inače se kreću da kažem u ove tri pravca. Ili je kazna, ili je iskušenje, znači da te Allah, znači, iskuša, znači da iskuša tvoju vjeru, ili Allah hoće da ti, uzdigne, da te, da ti digne, znači, tvoj stepen. Kako raspoznati, upravo večera smo mi razgovarati i govoriti o tome, kako raspoznati da li onaj musibet kada da kažemo o, zadesi jedan narod ili čovjeka jednu individu, jednog čovjeka o, na jednog pojedinca kako će razpoznati, da li je to kazna je to je najčešće pitanje ljudi pitaju je li to kazna meni ili je meni iskušenje ili Allah hoće da mi digne, digne stepena svakog od nas kopka da kažemo ova pitanja i često puta dobijemo nekad odgovor nismo znači Nismo zadovoljni, znači sto posto. I ovdje se vraća, da znate, vraća na pojedinačno, pojedinačno svakog čovjeka. Znači izhod, da kažemo, tog musibeta ili tog belaja koji je zadesio Kada su u pitanju, da kažemo, poplave, kada su u pitanju, da kažemo, ljudi pokinu u tim ruševinama, da li se dešavaju, da kažemo, oni potresi, nema sumnji da su to kazne. Znači velike, da kažemo, veliki musibeti kada zadesi narod, znači to su sto posto kazne. Zato kaže Allah smutala, zahar el-fesadu fil-berri vol-bahri, ima kesebe te nas. Znači pojavio se nerijed i na moru i na kopnu, ima kesebe te idin nas zbog ruku ljudski, odnosno zbog nedjela ruski, ljudski. Tako da su ta, znači sto posto kazne, međutim vraća se opet na pojedinačno ljude. Znači svaki čovjek gleda sebe sad, je li to kazna, može mu biti znači kazna, može mu biti znači iskušenje, a može mu biti da mu Allah hoće da digne stepen. Stepen gleda se na pojedinačno znači stanje tog čovjek. Ako čovjek pojedinac pri sebi ima velike grijehe, na primjer ostavio namaz ili nekad klanja, nekad ne klanja, nepoštuje roditelje, Ne odgaja djecu, da kažemo, u duhu Islama. od djecu, vidi da djeca, da kažemo, rade velike grijeha, oni pustio, to je grije. Znači, roditelj ili čovjek ima grijeha koje pustio djete, oni rade grije, a ne upozorava, znači, da kažemo, jer je odvracanje od, od zla ili pozivljenje dobro, dobro to je vađeb ili obave za svakog čovjeka, pogotovo roditelja. Možemo, to je tema zasebna, u njoj se može posebno pričat. Ili uopšteno, znači, čovjek, recimo, ne posti. Ili ž Uh, prišao smo ostavio namaz čovjek. Znači njegovo stanje, kada je se desio da kaže musibet, da to bio musibet koji je pogodio narod, ili pojedinačni musibet, da je čovjek, da je Allah, Allah poslao čovjeku bolest, tebi lično, znači gleda se tvoje stanje. Ako imaš pri sebi velike grijehe, da sigurno zna da je to kazno. Oma je sabeku mi musibetim, fe bima kesebeta i diko. Sve što vas zadesi od musibeta, to su djela ruku vaše. A kaže Allah smutala, kaže Allah prašta puno toga. I kaže Allah smutala u drugom ajetu, kaže kada bi Allah kažnjavao ljude po onome što se oni zaslužili, kaže ne bi ostavio na njoj, na toj zemlji, jednu životinju. Međutim, Allah smutala i sve milosti ne kažnjava ljude prema onome što se služili. Međutim, da se ljudi plaho ne... Da, <laughs> Da, da se ne prepadnemo mi ovdje ovo na večeras predavanju. mi moramo da malo relaksiramo zato što smo insani kaže Alahu poslanik saseren imam termizija, bilježila joj ovaj, ovu predaju kaže kullu bani adam khatta wa khayru khata'ina at-tawwabun znači svi sinovi adamovi su grešnici. a najbolji griješnici su oni kaže koji <laughs> onaj se kajo za svoje grije tako da čovjek ne može biti melek na tunjalku. Znači čovjek kaže, Allah posljednji sa srednjom kaže kada bi e, ljudi, kada ljudi ne bi griješili prema Allahom kaže Allah bi zamijenio sa ljudima koji će griješiti i koji će se kajati. Ovo nikad se ne smije znači, razdvojiti. Koji će griješiti i koji će se kajati. Znači ova je razlika između, da kažemo, grešnika mu, mu'mina, vjernika i običnih grešnika. Imate ovdje isto veže se, što je bitna stvar da se onaj, da kažemo, razvrsta Obični grešnici i vjernici grešnici. Znamo da, znači, svi ljudi su ademovi, znači, grešnici. Međutim, Allah, subhanahu wa ta'ala, znači, odvaja ili razdvaja vjernike grešnike. U jednom koranskom ajtu gdje kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, أَلَّذِينَ فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ Prvo svojstvo tog vjernika grešnika kaže ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَوْكَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصر على ما فعل وهم يعلمون او vidri da kažemo svojstva to su svojstva vjernika grešnika. kaže Allah subhanahu wa ta'ala edilina fa'lu fahishatan aw zalamu kaže oni koji rade loša djela fahish rade urade neko loše djelo ružno djelo ne djelo da kažemo od vjernika čovjeka vjernika kaže urade loše djelo a uzalmu anfusuhum kaže eli se ogrieše prema sebi Prvo svojstvo vjernika, grešnika, kaže vekeru Allahe. Sjeti se da ima Allah koji grijehe prašta, koji traži da se čovjek pokaje. Ili vekeru Allahe, sjeti se Allahe da ima Allah koji će ga kazit za taj grijeh. Kaže, festavu faru li donobihim, drugo svojstvo vjernika, grešnika, festavu faru li donobihim, kaže, traži oprosto od Allahe za svoj grijeh kažu automatski, znači, ili poslije naveče, kad sjednu ili kad ti da spavaju, revidiraju sebe u toku dana. Što je uradio? Ako je uradio, ne dijelo, da kaže, uradio grije. Kaže, staufaru li do nubije. Kaže, traži oprost za taj svoj grije. Na veče čovjek, na čovjek se, da kažem, revidira, zna što je uradio u toku dana. Nije uspio da se pokaje, na kaže, ja robi staufaru, kaj evo to uvilik, gospodar moje prosti mi za ono što sam ja danas uradio. A nima čovjeka koji neće po, pogriješiti. Samo smo razlikujemo se, neko više pogriješi, neko manje pogriješi. Znači, nima čovjeka. Kulubeni adam hata. Znači, svi sinovi Adamovi su grešnici, Neko više griješi, neko manje. Neko veći grijeh uradi, neko manji grije. Ali svi radimo grijehe. Međutim, vjernik razlika, da kažemo, ili da razdvojuje Allah vjernike, griješnike, sa ovim, sa ovim svojstvima ili sifatima, Kaže, vekeru allaha, sjeti se da ima gospodar, festaukferu li dunubihim, pa kaže, zatraže oprost za svoj grije. Kaže, uome jaukferu dunube ila Allah, A kaže, ko prašta grije do Allah. Može liko tvoj grije oprostiti tebi osim allaha? Imaju grijesi koji su vezani za ljude, tu se mora trašiti isto halal, da kažemo, Čovjek ako se nešto mukro, ako si ga udario. Inače, kad čovjek redu Allah zviš, nenamirno, bez razloga, da kažem, udariš, ozlijediš ga. Moraš strašiti oprosta i od Allaha jer tu je dupli igri. Jer ti je Allah zabranio da je zjetiš muslimane, da zjetiš ljude, da je zjetiš komšiju, pa makar bio i nevjernik. Ne smiješ ga je zjetiti jer je pisao posljednik da su pravi vjernici oni o čiju su ruku da kažemo drugi ljudi, kaže onaj uh, mirni kaže ne može biti pravi vjernik onaj koji da kažemo čini nepravdil koji čini zije svim komšijama to nije pravi vjernik svojim se indirektno da kažemo zabranjuje da se čini e, ezijeti da se čini da kažemo, onaj, da se ezijeti da se onaj, da se dinaju da kažemo ljudi ili da, se, da im se ne nanos, nanosi šteta i u ovom slučaju znači ako bi čovjek uradio to znači dupli grije prema tom čovjeku prema Allahu se čini onači grije. Pomoraš se pokajati Allahu i moraš straš što oprosti tog čovjeka. Ako si nešto ga ozlijedi da kažemo, možeš mu ili neku materijalnu štetu nanijeti, na moraš mu vratiti, moraš mu to nadoknaditi. I ako si mu okru, moraš mu vratiti to da bi te Allah oprostio. Allah se neće mješati među ljudske da kažemo među odnose. Na Sudnjem danu će znači Allah poravnati da kažemo te stvari, pa će tražiti njegova pravda je znači ide znači u detalje toliko da će na Sudnjem danu ovcu koja je bila bez rogova dati joj rogove pa da se osvijeti onoj koja je činila nepravdu onoj ovci koja je imala rogove znači to je ta pravda, znači apsolutna pravda tako da se vratimo ovdje kaže prvo svojstvo zekeru Allahe festauferu li dunubin kaže traži oprost od Allahe a kaže niko ne može Allahom oprostiti grijehe osim Allah i treće svojstvo koje je najtežije ne ustrajavaju u grijehu a znaju da je grije. I ovo je, ova tri svojstva su svojstva vjernika, grešnika. Imate obične grešnike, koji, da kažemo, teško je reći nevjernika, da kažemo, običnih ljudi, hajde da kažemo. On, i kad uradi grije, apsolutno ne gleda, ne gleda je li to grije. Ne osjeća se apsolutno je to grije, ne zna je li to grije ili nije grije. I dosta, nažalost, ljudi naših, Evo, kad je samo u da kažemo najbanalnija stvar muslimana od islamskih šartova, namaz. Često puta bošnjaci, nažalost, ne znaju da je, ako ostavi namaz, da je to grijeh. Jednom od najvećih grijeha da ostavi čovjek namaz. Bunija li islam namo ala hamsin, kaže, Allaho poslali sa samim, kaže, Islam se gradi, ili tvrđava, ili građevina Islama je na pet stubova. Ako nema jednog stuba, nema građevine, nageće se propade upade znači srušiće se a ta građevina znači ona je ona stoji na tih peta kažemo stubova od tih pet stubova posle şehadeta da ti izgovoriš şehadet svojim jezikom posviđoči za nema drugog istinskog božanstva mimo Allaha je da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi njegov rob i njegov poslanik odma se ona spominje namaz o ikamu salah znači pet dnevnih namaza pet dnevni namaza, ne samo čovjek klanja saban namaz ili akšan jaciju, ne, nego pet dnevni namaza. Ako čovjek nema pet dnevni namaza, nema islamskih šartova. Ja volim subhanla spomenuti, mi u mektebima i dan danas, fala Allahu, se uči u mektebima, i danas, mašala, imamo i u školama našim haman, nema nijednog boševješkog djete, a da nije prošlo, da kažemo vjerno nauku u škole, hajde da kažemo stotinu, možda, možda vas, kod vas ovdje uslužno, možda ima malo više, <laughs> ali bit ćete bol Ona, ali sigurno vjeronauku su Haman prihvatili, da kažemo, i oni koji ne, ne vole tu vjeronauku jer popravljan prosjek u, u školama. I to je dobra stvar. Ali sigurno će prosto to dijete, da kažem, islamske šarte. Šarte. Šartove. Uvjete. Islamski šartovi ili islamski uvjeti. Mi se ovdje moramo zadržati. Allah i Bošnjance mora zadržati. Što znači šart ili Uvjet. Uvjet da bi ti ušao u srednju školu, moraš proći osnovnu školu. Moraš donijeti od osmog, od, od devetog razreda, da si prošao deveti razred. Da si ga prošao najmanje dvico, pa da bi ušao u srednju školu. Šart, uvjet, šart slama je namaz. I ovdje bošnjaci moraju zastati. Ne bih volio da neko uh, izvuče iz ovog konteksta, ovdje lahko čovjek može upati u jednu za, zamku, onaj koji ne klanja, znači nema Islama, znači <laughs> on je nevjernik. Često puta ljudi, znači, banalno shvate stvari. Bošnjacima se mora objasniti ove stvari, pa onda kada razumiju ove stvari, pa ne prihvate i vjerujte, onaj koji ne klanja poslije toga, Boga mi je upitan njegov iman. Čovjeku kad dođeš da kažeš, e, čovječe, mi imamo pet šartova Islama, ako ne budeš to prihvatio, ne možeš biti musliman. Pa imamo šest imana. Da bi bio mu'min, moraš verovati da imaju meleki koji te non prati. Non stop prati. Pa ti kad ukradeš, sakrit ćeš možda čovjeku. Ili oni političari kad ukradu, možda će sakriti, da kažemo, narod obično, Ali nećeš sakriti Allahom, doničeš to na, pred Allaha na sudnjim danom. Pa će uzeti ljudi svoj hak. Vratit će svoj hak. Ne, ne vrati li hak na dunjaluku, Allah im ćeš ga vrati na sudnjim danom. E sad ljudi malo malo vjeruju da kaže, malo ljudi koji vjeruju da kaže u sudnji dan. Da oni vjeruju u sudn ne bi radili to. Često puta tako ljudi kažu da oni vjeruju, ne bi to radili, istinu su rekli. I zato um, imate ogromne stvari kažemo ovdje prilika da se spomene bedeli, samo griba, wasa yahudu gariba, wa tubalil guraba. Islam je počeo ra pojedincima, Islam i muslimani su uvijek bili pojedinci manjina. I kaže vraća se na manjinu. Wa tubalil guraba. Jedna zasršujuća isto činjenica Da će 999 ljudi u Džehennem ući, samo jedan od 1000 će ući u Džennet. I opet da kažem jedna radostna vijest, najviše, da kažemo, u Džennetu će biti, najviše stanovnika u Džennetu će biti od, od ummeta, poslanika, muhom da slasanem. To su mi ovaj ummet. Sve što je činjenica da će 999 ići u Džehennem, a jedan u Džennetu od 1000, najviše stanovnika u Džennetu bit će, znači, naši da će, bit će, da kažemo umeta Muhammeda s.a.s. nas, molim, nadal se uvede u džennet. Bitna je stvar ljudima objasniti. Kaže, vole kad je srne il Kur'an ili dikr, fehel mi mu deker. Islam je lahak, Allah mi toliko je lahak. I zado, pričinjamo da kažemo čovjek u svakom pojedincu, znači i zadovoljstvo i slast, samo kad ga upozna, kad uđi u njegov, kad zaplovi da kažemo u njegove rijeke. Ne može ga ostavi. Allah mi bude čovjeku koji je shvatio iman, koji je prihvatio iman. Uh, draže mu da ga ubiju, nego da ostavi svoj, da kažemo, iman. Znači, draže mu je da ga ubiju, nego da ostavi iman, da ostavi vjeru. Onaj ko uđe, da kažemo, u... to može u rad, to su ideali, to su, da kažemo, vrijednosti koje ne može shvatiti Allah mi, osim onaj koji nije probuo. Molim Allah, Spodila, da smo trebili da im, učvrsti iman u našim srcima i nema sumnje da mi to znamo. Oni malo lako htela da olakša drugim ljudima da prihvati taj islam. Međutim ljudi se boje, znači to su bauci, islam je ogromna stvar. Vjerujte Allah mi lakost. Kaželas ona tela znači za Kur'an. je isedna Kur'an ali zikr fahni mudakl, nisi molakšar Kur'an. Allah olakšali smo islam, fa hal mun kaže ima li onoga onoga koji će da prihvati da kažemo taj Kur'an odusno da otvori taj Kur'an. Nažalost, bošnjaci još se nisu dostojili da pročitaju Kur'an. Da vide samo šta, šta ima u tom Kur'anu. Nemoj da mi, uč, nemoj da mi a, tumači ni ovaj ni ona, onaj. Neće nikdo da mi da mi objašnjava Kur'an. Ja sam pismen čovjek, hoću ja da vidim šta je Kur'an. E, da e, teorija ili da kažemo to su zamke ljudima uopštena i bošnjacima. Kada je ne neko je rekao, znači ne smije svako da čita Kur'an. K'o je da ne smije svako da čita? Allah, Allah se nama obratio, ikre. Čitaj, uči. To smo, mi smo umet ikre. Mi moramo čitat. Allah, ako ne budemo čitali, bit kažnjeni. I upravo smo kažnjeni zato što nismo čitali. Što smo dali da nam neko drugi tumači. Ne Nemoj da nam neko drugi tumači Kur'an. Nemoj tumači Islam. Imaju stvari koje su, subhanallah, nisu za svako za, za, za sve ljude. Zato Allah kaže, فسألو أهل دикري in كنتم نات المون. Upitajte ili pitajte Ahlul Dikr, učeni, ako vi nešto ne znate. Nešto vam nije, da kažemo, jasno, neki propisi. Čovjek pročita Kur'an. Nažalost, mi bošnjaci, <gledan> nismo su dostojili da jedan put možda pročitamo u životu Kur'an. Da ne pričamo da isčitavamo Kur'an. Čovjek koji isčitava Kur'an, non stop isčitava Kur'an, pa mu dođu, da kažemo, od reći od hiljadu, kažemo stvari, možda će jedna doći nejasna. A u Kur'anu imamo imamo dosta da kažemo stvari, nijednu stvar Allah nije u Kur'anu izostavio. On ma farlatna fil kitab min šejih, kaže ništa nismo u u ništa izostavljeno u ovoj knjize. Kur'anu ništa nismo izostavljeno, Islamu ništa nismo izostavljeno. Allah mi kad ulazimo u kupatilo u WC Kur'ana, odnosno Islam nas je podučio kako ulazimo. Kad vršimo nuždu, naj, da kažemo, zadnja najmizernija stvar, razmišli, Islam nas je podučio. Tako da ništa nismo izostavljeno u, u, u Islamu. Međutim, na drugoj sanji kaže, ovo kad je il Koran. Mi ga olakšali. Znači, učili ga jer, mu jeseren. Znači, lahkim. Femni mu dekir. Kaže, ima da je onoga koji će da otvori ga, da čita, da vidi šta je to u njemu. Tako da, pozivam i sebe, i bošnjake, i ummet ikre. Znači, umet koji je, zove se ikre. Mora čitat, mora učit, mora iščitavat. I onda kad mu dođe nešto nejasno, a tog je malo, feselu ehled ikr. Pitajte učene, ako vi nešto ne znate. Mi danas, hvala Allah, imamo a, dosta učenih ljudi u islamskoj zajednici. Znači, u, u zajednici muslimana imamo, hvala Allah, znači, dosta učeni ljudi i ne možemo biti uskraćeni da kažemo odgovore. Međutim, na nama je samo da mi idemo, znači, da učimo i da idemo da izučavamo. Jer, vjerujte, Allah me, tako se čovjek može jedino spasiti. Izučavanjem. Slast namaza čovjek neće moći osjetiti ili onog lijepog učenja Dok ne budete učio da vidimo šta to zna, značenje tog da kažemo Fatihe. Samo Fatihu da uzmete, zna, uzmete značenje, osjećete, osjećite, osjetićete slas da kažemo namaza. Da ne pričam, da ne ne pričam, recimo o, o, o etehijat o nekim drugim ili o kraćim surama da imate još presavu, znači šta se uči. Il da uči talarski jezik potpuno pa da znate sve što se uči da kažemo namaz. Kako bi ovo da osjetili da kažemo slas namaza a se osjeća i slast Međutim, hvala Allahom, mi danas imamo dosta knjiga i prevedenije, ali tako da se Islam može razumjeti i njegova slast se može okusiti. Međutim, samo moramo zaploviti, da kažem, u te, u te vode i moramo se onaj, od, od, odlučiti, moramo se odrediti, znači što hoćemo u životu. Istina da mi imamo te, da kažemo, onaj, <clears throat> barijere koje su na tom putu, Šejtan će se ispriječiti do sudnjeg dana i Allah mu je dao uslov, znači roka do sudnjeg dana da će odvraćati, znači ljude. I zato kaže šejtan Kur'an, znači kuranski ajet Allah subhanahu kaže: uh, Govorom šejtana kada je se zaključio bi izzetike le ugwiynahum a'jamain illa ibadak minhumul minhum al Kaže tako mi tvoje veličine. Pogledajte subhana šejtan koji vjeruje Allaha, obraća se Allahu, razgovara se Allahu. Znači vjeruje Allaha Svona neko će se pisać, pita otko šeitan vjeruje u Allaha. Istina, vjeruje u Allaha. Ali šta će ga, šta, zašto će biti da kažemo stanovnik džehennema? Ne može nikad, šeitan nikad neće ući u džennete. I bit će sanovnik džehennema, to je potvrđeno u Koranu. A vjeruje u Allaha, a ući u džehennem, nikad neće biti dženneta. E ovdje je dokaz da nije dovoljno samo vjerovati. Znači šeitan vjeruje u Allaha i obraća se Allahu u Razgovor o Allahom, kone se Allahom velčinom, kažu ogvjeno mja mje اجمعين, kažu svečuje zaves. znači da budu zajedno u jehennemu. Kaže ila ibadak منهم al-mukhrisin. Kažu tvoje kaže iskrene robove. Da bi čovjek bio iskren, znači u, u u islamu mora upoznati islam i mora vjerovati da kažemo u gayb. Ovde se subhana muslimani raz, razlikuju od drugih, da kažemo ljudi. U prvim ajatima sure al-bekar al-iflamim el zalik el-kitabu la-rajbe fih hudan lil-muttakin el-ledine ju'minune bil-gajb ovo je da znate on, da kažemo ovo su muslimani el-ledine ju'minune bil-gajb oni koji vjeruju u gajb oni koji vjeruju da ima džennet i džennem zašto? zato što je poslanik sad sam rekao da ima i džennet i džennem kaže niko se nije vratio da potvrdi yes, niko nije ni ostao na dunjalogu pa da kaže eh, nema džennet i džennem Niko nije nađo nikosto. Oni koji su rekli iko se nije vratio, istinu su rekli, ali hoće da obmane druge ljude. Istinu su rekli, znači djelimično. Poslanik je došao sa ne vidio Dženeti Džehden. Međutim malo ljudi vjeruje. Mi pogotovo da kažemo ova distanca da kažemo od poslanika sa sam 1400 nešto godina. malo smo da kažemo kritično da kažemo onaj masa ili kritični ljudi. Poslanik je bio sa sam 3400 nešto godina. Ashabi su živjeli sa njim I prehvatili da kažemo poslanik as-salam zato što su vidjeli poslanik as i vidjeli njegove mu'džize. Nijedan poslanik nije došao na dunjalo kada mu Allah nije poslao mu'džize nad naravne da kažemo stvari. E, Musa valejsalam Allah svt. tamo je David od mu'džize odnena odnane naravne stvari. Da u onaj štap kad ga je bacio pred one nevjernike da odne sihr baze. Šta je se desilo? Onaj štap je postao ogromna velika zemija koja je sve one druge zmije da kažemo, ili one njihove one konopce progutala. I zato su oni sihirbazi odmah pali Allaho na sve što. Amenna, bi Musa u Harun. Mi vjerujemo u gospodara Musa i Haruna. Pa kaže, faraon kaže, da ćete mu vjerovat prije neko što ste mene kaže, od mene tražili dozvol. <laughs> to su oni, da kažemo, koji hoće da imaju vlast nad ljudima, da i učini robovima. Da ne budu robovi Allahovi. Međutim, ta mu'džiza kod Musalisa bila bio je šta mu'džiza kod poslanika salallahu alejhi ve sellem našeg Muhameda salallahu alejhi bilo je više mu'džiza jedno od najvećih mu'džiza jeste Kur'an <gledan> znate Kur'an kojih smo i mi svedoci ni jedan se harf nije mogo promijeniti niti iko mogo promijeniti ni jedan harf Allah mi to je mu'džiza i to je da kažemo izazov za sve ljude da oni za one pogotovo koji mrze islam i muslimane nikad nisu do 1400 -14 -ne, nešto godina nisu mogli promijeniti ni jedan harf sa svim ogromnim pokušajima nisu uspijeli Zašto? Zato što Allah rekao: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Mi smo oni koji smo objavili Kur'an, "Wa inna lahu lahafizun." Mi ćemo nadimjeti 10.000, mi ćemo ga čuvati. Allah čuva Kur'an, tako da nije niko mogao promijeniti ni jedan put. Kako će Allah čuvati to, Allah samo zna, razmiš najviše naj naj da kažemo, e, uh, veći dokaz Allah čuva to jeste što je olakšuo Kur'an, pa i mi imamo hafize od 6 godina. Imamo hafize koji od 50 godina čovjek nauči Kur'an. 50 godina ima čovjek i Allah molakšao bude hafiz u 50. godine. 3, 4, 5 godina nauči, u tim poznim godinama nauči Kur'an. Zašto? Vole, kad je srnal il Kur'an ili dik, nismo olakšali Kur'an kao uput. I kao onaj koji se uči. Pa je olakšao da razmijete djeteta od 6 godina nauči Kur'an na tome. I on čuva, da kažemo ti hafize čuvaju. Neko promijeni da kažemo Kur'an tamo <coughs> u, njim, u mushafu, da kažemo njim, u, u kitabima, Međutim doje hafiz koji je naučio Koran i koji Allah čuva u njihovim srcima, u njihovim prsima čuva. Kad nešto tamo neko zamijenio, kaže to je neko nešto zamijenio. I onda svi se sastanu, hafizi kaže jesu ovdje promijenu, mora se ispravi. Bio je pokušaj u, u Africi, oštampali su Korane, izbacili su ne znam, neke ajete koji se nisu sviđali, da kažemo, nevjernicima. Kada su onih hafizi došli i vidjeli, znaš nema, sve te mushafe su sakupili i zapalili zapali da se, se ono ne mogu više koristiti. Tako da svi ti pokušaj da kažemo, ona, odpadaju. Zato kaže, ule kad je srnil Kur'an ili dik fe hel mi mu deker, mi smo olakšali Kur'an. Ona, olakšali smo islam kao uputu i Kur'an kao da kažemo vodilju, fe hel mi vratimo na temu što se tiče ovi, da kažemo, iskušenja koje čovjeka zadesi. Znači, vraća se na stanje Nastanje stanje jednog, da kažemo, čovjeka u tom momentu. Kad mu se ibe zadesi čovjeka, gleda da se jesi li ti u tim velikim grijesima, ako su u velikim grijesima, znači, znaj sigurno da to kazna. Znači, na tunjalku. Međutim, čovjek koji je svjestan, da kažemo, uh, ili vjernik, makar bio u velikim grijesima, kada mu dođe kazna, uh, Allah pošlije tu kaznu zašto? da bi se vratio. Kaže, ne bili se, kaže, vratili. Odnosno, ne bili ostavili te, da kažemo, grijehe. Za razliku od ljudi koji su, da kažemo, u manjim grijesima, u manjim grijesima, međutim, zadesi ga, da kažemo, veliki, velika, da kažemo, veliki musibet, koji je zadesio jedan narod. On sebe gleda. Ako, je, ako nema aferima, ako nema tih grijeha, onda je zasigurno, Allah ga iskušava, isto tako ne bi se vratio znači da učvrsti svoju vjeru ili ako nemaš stvarno u tom momentu čovjek obavlja namaz, obavlja razmiš, post, razmiš, nema nikakve problema, porod cu pazi, razumijete, prioritet mu je znači vjera. Znači kao da će znači sutra umrijeti. Či on se priprema. Ovde je jedan momenat kao da će sutra umrijeti, ali ibn i Abi Talib radijallahu ta'ala anhu Naci Ametu čuposlenika sa 7 i Zetu Allahu ko poslenika sa 7 kojeni i Fatimu. Naci četvrtom halifi on, na, Muslimana. Došao mu je čovjek kaže o Alija, kaže kad bi ti došao melek smrti kaže sutra će ti uze došu. Šta bi dodao od ibadeta? Kaže šta bi znači bio popravio svoje stanje. Kaže tako mi Allah kad nit pišta dodo nit pišta kaže odose. ona pogledajte imana jednog čovjeka. Znači Ali radjela, znači toliko se pripremio za Allaha, znači ko će ga sutra? Onaj ko voli Allaha, on se priprema njegovom susretu, on se raduje njegovom susretu. I zato, subhanallah, dokaz za ti voliš svoga gospodara koji ti je dao ove blagodati koje ti koristiš. Od vida, sluha, nogu, ruku, jezika, razuma, porodice, svih tih blagodati koje ne možemo nabrojati. Vola in taudu ni amet la tuhsuha. Kaže kada bih htjeli da izbrojite sve ove blagodati koje Allah dao vama, la tusuha kaže nabi mogli izbrojati. I Allah mi isenu rekao Allah ne možemo izbrati blagodati koje mi onaj, koje mi da kažemo koristimo, koje nam Allah spontano dao. Sve te blagodati treba se Allahu zahvaljati tim blagodatima. Jedno od najvećih da kažemo vida ili vidova zahvale, je jeste da čovjek padne padne lavna sećta da pet puta da kaže Allahu padne na sećdop i da mu kaže subhane rabbil aala. Naći si ti gospodar koji si alat, znači uzvišen, da mu padneš na seždu. U toku dana, razumiješ, po, svaki namaz po 5 minuta, farzove kad bi gledale i spasivo bi se čovjek koji bi fa, m, pratio farzove. Klanjaš sunete i ćeš posebnu nagradu. O tome, znači, to je druga priča. Tako da čovjek koji bi Allahu bio zahvalan jeste, znači, najveći vi zahvali jeste da padne Allahu svoj nam na seždu. I mi ne možemo Allahu biti zahvali da kažemo onoliko koliko koristimo da kažemo te njegove blagodati. Međutim, a, ovdje znači čovjek ovaj koji je, da kažemo ako ga zadesim u Sibet, ako ga zadesim u Sibet, a on, da kažemo, nema pri sebi, da kažemo, tih neki grijeha, onda Allah subhanahu wa ta'ala hoće od čovjeka, znači, da mu podigne stepi. Tako da onaj musibet koji je zadesio, da kaže može ga zadesi narodom, On nije zaslužio taj da kažemo u Sibet, ili tu kaznu, ili tiju da kažemo taj, taj belaj koji je zadesio narod. Onda Allah tebi hoće da digne stepen u džanetu. Ovdje imamo isto jedan moment koji mi muslimani moramo obratiti pažnju, a to jeste, kada čovjeka zadesim u Sibet, imate, da kažemo, kategorije ljudi. Imate prvu kategoriju ljudi kojima će Allah subhanahu wa ta ta'la uprostiti, samo ćemo uprostiti grijehe. Imate drugu kategoriju ljudi kome će Allah oprostiti grijehe znači, i dati mu posebnu nagradu. Zbog onoga, znaš, zbog one musibete što je zadesio. Kategorija, da kažem, kome će Allah samo oprostiti grijehe. To jeste oni koji su kada je zadesio musibet čovjeka, a on osabori na tom musibetu. Ne kaže ništa što je mene ovo zadesio. Zašto me na Allah kazni? Zašto mene Allah poslao ovam musibet? Ako kažeš da te Allah zašto je tebi poslao musibet, za sigurno znaj da nisi od onih ljudi kojih kojima kojima Allah smatala znači oprosti. Naprotiv takvi ljudi koji da kažemo nisu primatelj onaj musibet koji Allah smatala poslao, on će imati grije. Znači Allah će smatralo znači, takve ljude još još više kazniti. Tako da musibet kada čovjek zadesi, ako čovjek osvabori u onom prvom momentu, za sigurno neka zna da će mu Allah oprostiti znači njegove grije sa tim što je o saboju. Međutim, ovdje se postavlja pitanje jedna, jedna uh, žena sahabijka za vrijeme poslanika sl. sr. Čovjek koji je umro, one su inače vole puno te, da kažemo, svoje muževe. Bile su, da kažemo, te porodce, one, povezane. I kad čovjek umre, žale su, znači, da kažemo, godinama i danima su žale, da kažemo, svoje muževe. I inače, porodce koje su sređene kada umre jedno od tih, da kažemo, članova A žale se, da kažemo, žale jedno zadrugim, znači, godinama. I u ovom slučaju, ova sahabika kada je um, umro muž, tad, da kažemo, bio je početak, da kažemo, Islama i nije bilo zabranjeno, nije došlo do njih, da kažemo, svih, da je zabranjeno da žena bude kod, da ide na mezari, da nariče te, da kažemo, onaj, ili žali toliko za s tim i da nariče. Pa je poslednjih glasbena znači, prolazeći pored uh, te žene koja je plakala za svojim mužem, Pa je rekao u poslanih sl. 7, kaže, isbiri ja amet Allahi. Kaže, osabori, budi, strpi se o robinju Allahova. Pa je ona rekla, ali i ka'anni, znači, idi od mene, znači, nije ostala, da vidi ko je to njoj rekao. Znači, uopšte nije osvrtala da vidi ko je rekao, znači, pa rekla, idi od mene, znači, ne znaš ti moje stanje. Pa je poslanih sl. 7 otišao, pa su ashabi koji su to čuli, rekli su joj, pa znaš li ti ko je bio ono? Kaže, ne znam, pa kaže, bio Allah u poslanih sl. Pa ona znači požurla kući do poslanika na vrata i kaže, Allaho poslaniće, alali mi, nisam znala, koj, nisam, nisam znala da si to ti bio. Pa je kaže poslanik, kaže, in nema sabru, in da sadme Kaže, sabur se ogleda u prvom tom, da kaže momentu. Kad je čovjek umro, znači morala se osaborit, ti ćeš svakako osaborit, razumiješ i ušutit, nećeš više plakat nakon sedam ili deset dana. To će biti normalno stanje. Nego ti moraš osaborit, kad se desim u sivet, onda ako osaboriš imat ćeš nagradu. Ako ništa ne kažeš, znači ništa ne kažeš, samo osaboriš, to kažeš jednostavno naj. Međutim, to je prva kategorija, koji osabori u onom prvom momentu i ne kažu ništa. Međutim, druga kategorija, ona je, ona je da kažemo, kategorija kome će Allah smutala oprostiti i daće mu posebnu nagradu. To jeste oni koji su svjesni. Eledine ila sabethu musibetum kaalu inna li lahi vo inna ilih rađi vo. Kada izadesi nekim musibet kažu, mi smo Allah i njemu se vraćamo. I znaju i svjesni su, znači, osabure ništa ne kažu. I budu zadovoljni sa onim što je Allah smutala poslao čovjeku. Jer Allah smutala samo musibetima čovjeka čisti. Na dunjalku očisti. Ako ga bude, bude mu poslali musibet na dunjalku, neće ga kazniti na, na ahiretu. Allah nikad neće spojiti dvije kazne, na dunjalku i na ahiretu. Kome je, kom je Allah poslao musibe, da kažemo dio, vi, da kažemo, e, belaja ili kazne zadesilo te. Ako te Allah tu na, na dunjalku, da kažem, to te zadesilo, neće te na ahiretu zadesiti. Kada? Kada ti budeš svjestan, kaže Allah po poslanim sadasanem, kada zadesi musibet, kaže Famer radije, kaže ko bude zadovoljen sati i bude svjestan toga, Musiveta da će Allah očistiti od greha, kaže kaže kaže kaže vomen se hita, se hita a ona kaže, je kaže ko nije zadovoljen, ko se rasrdi ili bude ljud zbog onog Musiveta kaže soht, kaže kaže Allah je na njega. Tako da je bitna stvar Subhanallah Musiveti kada zades je čovjeka mora biti svjestan na Musiveti neće doći bez razloga. Uglavnom, budu razlog, razlog budu, da kažemo, naši grijesi, da zaokružimo ovo. <clears throat> Onaj, musibet nijedan do, ne dođe osim zbog dijela ruku naših. Oma sebe, komim musibetin, fe bima keseveta i dikom. Ova jafu, anketir, sve što te zadesi od musibeta, to su dijela ruku vaših. Ovdje se, znači, mora razvojiti čovjek u dobrom stanju. Sa Allahom, znači, popravio sve stanje, svoje stanje. Ali ga zadesio musibet, ovdje odgovor... Ittaku fitneten latus i benen ladina dhalemum inkum hasa. Kaže, čuvajte se iskušenja koji neće zadesiti samo one među vama koji su za, zaslužili. U jednom narodu pojavi se, da kažemo, čovjek koji je razvratan ili žena potpuno razvrata. U jednom, da kažemo, nasilju, u jednom mjestu. Mi smo danas, da Allah sačuvali, znači, da popravi naše stanje. Nažalost, hajde da kažemo one, e, a tamo one, da kažemo, koje nisu muslimanke, pa svakakve su. Nije nas toliko, on je briga za njih. I one su nam, da kažem, na neki način briga. Trebali bi i njih upozoravati, da kažemo, da ne bi Allah poslao kazno. Ali je najveći problem što naše, da kažemo, po imenu muslimanke, razumiješ, aman su gore nego one, a one, da kažem. Nažalost. E, te, da kažemo, ti belaji koji su u našem društvu, ako ne budemo upozoravali na te stvari, iskretali pažnje i roditeljima našim, i našim, da kažemo, komčijama, i našoj djeci, Onda Allah kaže subhanu ta'la, it tako fitneten, la tu si ben ne ladina dhalan u kubhasa. Čuvajte se iskušenja koje neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili. Čovjek, razumijete, ne zasluži on, Belaj. Da ne idemo dalje od porodci, ićemo učimo poroci. Imate porocu, da kažemo petoro članu ili šestoro članu ili sedmoro članu porodcu. Imate djecu koja su punoljetna. Roditelji mašalo samo takvi, svaki namaz da kažemo džamii, pa za da kažemo propise i da kažemo drže Alahu vjeru samo tako. Međutim imaju adolesenta, razmišljamo tokuvertetli ili kažemo momka ili djevojku koja je puno letna u islamu. Nežno kažo ne, ne možemo ništa. Allah mi to je, onaj ko kaže to je teško se djemo na suđim da. Ti koga, koga si rodio koga, koju si rodila i koga koga si rodila, ti majka razmišljaš da mu ti ne možeš ništa. A ti mu pareš i, i, i odjeću i hraniš ga i sveto i kažeš ja mu ne mogu ništa onda smo mi Allah mi obela i još veće kada robinja sebi rodi gospodara to je znak sudnjeg dana kad kažeš narod ne mogu moja ništa Allah mi ko je koga rodio to su to su nakaradni da kažemo stvari ti moraš dijete imati na dijete da kažemo on kontrolu ti nije hraniš. Ako ga nisi uspio odgojiti, kako možeš ti, uh, nisi ni ti odgojen. Inače, subhanlam, problemi, da kažemo, kod djece, najčešći se uzroci, da kažemo, kuće. Gdje je bila majka, da kažemo, kada je trebala da, da ima nad njim, da kažemo, kontrolu? Ili gdje je bio otac kada je trebalo da, da uzme kontrolu nad njim? Allah nebude zna gdje bio. Ako je neko, da kažemo, napravio te propuste, mora pokušati, da kažemo, onaj, nadoknadi te koliko god može više. I onda, ovdje da samo spomenem ovo, ako bi se desio Ti možeš biti ekstra da kažemo vjernik, ali tvoje dijete koje je punoljetno, ako nije na onome na čemu si ti, ako dijete ne klanja, ako dijete da kažemo ide, Allah samo zna gdje ide i ti ne znaš možda gdje ide, u ponoći se vraća, pogotovo ne do Allah djevojčice naše ili djevojke naše, u ponoći ili u dva sata ili sata se vraća, ti nemaš pojma možda spavaš, onda sigurno znaj i ovdje upozorenja Allah subhanu wa it tako fitna la to la to siba na koji neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili dijete zaslužilo ali pod istim krovom i Allah kad pošalje kaznu dijete tu ta nesreća ili da ta kazna obuhvati da kažemo čitav porodicu i ljudi se često puta pitaju otkud mene zadesilo nit mogu da nađem poso siromaštvo bolest ovo ono vrati se da vidiš ima negdje da kažemo problema Ono se, da kažemo, revidirajte se, pa ćete vidjeti, znači, gdje su probleme. Blagoli se onom koji uoči, da kažemo, ili identificira, da kažemo, problem, nađe gdje je problem, pa ga sanira, pa ga, da kažemo, riješi. Onaj koji riješi, Allah će, subhanahu wa ta'la, znači, njemu otvoriti, da kažemo, tijela. Riješi će njegov problem. Allah neće kažnjavati ljude. Znači, ah, ovdje ćemo završiti, subhanahu wa ma kenallahu li wa adibakum wa anta fihim, Uma kan Allah muadhibuhum wahum yastaghfirun. Odu subhanallahu wa ayat Subhanallah, je toliko bitan da završimo ovu temu, kaže i neće vas Allah kažnjavati sve dok je znači dok, kaže poslanik se poslaniku sa dok je bio živ. Kaže uma kan Allah liwadhibuhum wa anta fihim. Kaže Allah neće kažnjavati sve dok se ti sami dok je bio poslanik sam živ. Neće Allah kažnjavati znači ashabe i da kažemo vjernike Zato što je poslanik glasben bio njihov vodič i oni da kažemo upozoravljaju, nikad, nikad nije poslanik glasben pustio da se radi, da kažemo, griješenje prema Allaha da nije reagovo. Poslanik glasben znači njegovo lice uvijek pokazivalo, da kažemo, uh, lice, njegovo lice pokazivalo kada je se činio grih. Znači za dunjavsku stvar se nije, ona je ljutio, poslanik nikad se znači, znači, za dunjavsku stvar nije ljutio, ali za vjerske stvari se znači kako ljutio i upozoravljaju, znači ona je tražio da se ostavi. Vo Allah ljuba, kaže Allah nečee kažnjava doksiti međima, bomma kene Allahu mubaom mjesta ufirun. I kaže Allahi nečee kažnjavati, ači postli poslannikas za selem tu jeste nas, neće na sallah kažnjavati.hum ne jest sta ufirun, sve do koni budo tražili oprosta za svoje krihe. Dakle God bude o mi tražili oprosta za svoje grhe, to budemo se revidirale. Znači za naše grijehe koje mi činimo i kažemo Allahu moj mojoj ti me oprosti. Ja sam slab, moja slabost, priznajem svoju slabost, ti me oprosti grijeha. Ako mi ti ne oprostiš grijeha, ja sam propao. I ovo je bitna stvar da čovjek ima na umu. Znači Allah nas neće kažnjavati sve dok mi tražimo oprost od Alaha. I drugi ajed kaže, drugi ajed kaže Allah s.w.a. tala za, misli se za, za zahvalu. Mogu da sjetim, znači ajta, uglavnom, Ohum uh, uh, istafirun i drugi ajta je... Znači, uglavnom se odnosi, znači, dokle god oni budu, onaj, bili zahvalni na blagodatima, dokle god čovjek zahvaljuje se na blagodatima, Allah ga neće kažnjavati. I ovdje u ovom ajtu, ne mogu da sjetim, znači, nadoće on meni, onaj... Po, Allah smo teda, onaj, spomenuo prvo, znači, tu zahvalo, Pa onda spomenuo iman, dokle god su znači, čovjek zahvalni, dokle si zahvalan na Allahu, neće te Allah kažnjavati. Znači dok budeš zahvalan na blagodatima koje ti Allah dao, znači non stop kažeš Allahu moj lekel lek, hamd, tebi hvala na ovim blagodatima koje ti je mene dao. Koje blagodati? Pokušajte izbrojati svoje blagodati koje vi koristite od Allaha. Znači probajte izbrojati na veće svijete. Subhana Allah šalje nama na, na naše oči da kažemo da mi vidimo oni koji vide, a ima ljudi koji ne vide. Znači, ne vide, imaju oči, ali ne vide. Mi, do, mi smo toga svjesni. Koliko nama Allah puta pošla da kažemo čovjeka koji ne može hodat u onim kolicima. Da ne bi bilo, čovjek se sjetio da kaže Subhana, pa ja hodam. Čovjek je otišao da promijeni cipele, nešto ga žuljale. Dobre su cipele bile, ali ono htio da promijeni, eto, iz čeifa. I kad je krenuo da kupi cipele, najde na čovjeka koji nema nogu. Znate što je uradio? Vratio se čovjek kući, kaže Allahu Alhamdulillah, ja imam, kaže, i noge imam cipele, nije mu više na upala da promijene cipele. Kad je vidio čovjeka nema nogu u bolan, a ja imam cipele, Boga, koriste mi cipele, a on, razumiješ, nekako, ne može, ikad bi htio da ih promijene, ne može. Koliko puta mi na sve oči vidimo, da kažemo, ljude koji ne vidi, imaju oči, ali ne vidi, koliko bi oni želeli, znači, da vide. Da bi čitav dunjalko svešteno dunjalko samo da vidi, samo jedno oko da mu se vrati a oni koji nisu koji su vidjeli pa ne vide oni znaju to Allah mi to ne znam. I nikad nećemo znati koliko divimo ove blagodati. Pa sve te blagodati kada bi čovjek htio da izbroji Allaha mi ne bi mogao nabrojati. I zato Allah neće kažnjavati ljude koji su zahvalni. Znaci koji su zahvalni na tim blagodatima koje oni koriste Allah i neće znači kažnjavati. I neće kažnjavati ljude znači koji su koji traže od opresu, od Allah s.a. Znači da imamo ove dvije na umu stvari. Ako budemo zahvali, neće nas Allah kažnjavati. A ti blagodatima koje koriste. I ako se budemo Allah ukajali, neće nas Allah kažnjavati. To je, da kažem, jedna, neka, jedna od nadi, da neće on biti, da kažem, u na dnjalku. I nije, znači, Ebu Bekr, vi dobro znate, nije, kažen, nije da kažemo, iskušavan ko što je bilal iskušavan. Ali je prvak u džanetu. Nije Ebu Bekar radijallahu anhu, znači, kažnjavan ili da kažem, nije mu slato iskušenje ko što je slato Ammaru ibn Jasiru koji je rekao, znači, i negiruo Allaha, znači, pred, da kažemo onim iskušenjima koji su njega, znači, tim belajima, kada su ga nevjednici, onaj pritisni. Ubili mu prvu majku, pa ubili mu, znači, oca i njega htjeli da ubiju, pa on rekao, ja ne vjerujem u Allaha ne vjerujem posljednika. Znači, samo s jezikom rekao. Imao iskušenja ogr Ebu Bekra je znači, prvak u džennetu. Nije imao sva ta iskušenja da kažemo sir ili da kažemo tajna, tajna da neka ćeš, imat ćeš stepene ogromne u džennetu, a nećeš imati iskušenja da kažem na dunjaluku. Neće se Allah iskušavati. Vjerujte, tajna ovoga jeste da se čovjek non stop kaje za svoje grijehe. I da non stop budeš u istikvaru. Znači da non stop od Allah traži, Allahu mojo, prosti mi i uputi me, znači, e, sačuvaj me griješenja. I onda kada učiniš grijeh od svoje slabosti zato što nisi melek, na je se revidiraj. Na večer se revidiraj, znači traži oprost od Allaha i budi zahvalan na blagodatima, znate i drugih, da kažemo, druga tajna ili recept, da kažemo, tajna ovoga jeste da vas Allah ne kažnjava, jeste, budite znači zahvalni Allahu na blagodatima i onda, se sigurni, onda ćete na neki način biti sigurni da vas Allah neće kažnjavati na dunjaluku. A sa istikfarom i sa zahvalom dolazi ne samo da vas neće Allah kažnjavati, Allah vam otvara znači put i metka, znači stikfar isto je jedan, da kažemo, od razloga obskrbe na dunjaluku. To je tema posebno, ona se može posebno obratiti, znači, i stikfar, ti tražiš oprosto da lazi ono što si uradio, da kažemo uh, loše dijelo, non stop se kriješ Allah. I non stop će čovjek riješiti, nemojte da, da mislite da ćete meleki biti, nema meleka na dunjaluku. Znači, nema meleka, ali ima vjernika koji ne ustrajavaju, da kažemo, griješenja. Dokli god ne budemo ustrajavali u griješenje, I budemo se kajali za sa našeg grijevi ćemo hajru. Halal temo ko sam dulju. Halal sa gradiv na strpljenju. Ako imate pitanja bujrum ajet koji sam zaboravio. Ma yefalullahu biadabikum in shakartum wa amantum. Sanja onadsho. Ma yefalullahu biadabikum. Znaci neće vas Allah znači kažnjavati. Ma yefalullahu biadabikum in shakartum wa amentum. Ako vi budete zahvali, zahvali na blagodatima i ako budete vjerovali Znači ova dva anetaca su toliko bitna da ih čovjek ima uvijek na umu jer neće Allah kaže njavati, znači obeću, znači, a Allah kada obeća on će najbolje svoje obećanje da kažemo ispuniti.